Він добре пам'ятав її слова «Смерд, раб», що не раз зривалися з її уст і болюче, мов батогом, стябали по серцю. Він обережно згорнув сорочку, засунув у торбинку і заховав за пазуху. Відчувши неувагу вершника, кінь з рісі перейшов на помірну ходу, та Добриня не помітив цього. Перед очима все стояла Янка. Тоді він уявляв, якою вона була, коли вони вперше зустрілися за боярським столом, жвавою пустотливою отроковицею, у якої часто переривалася якась наївна мила дитинність, то пригадав вираз подову і страху на її обличчі, коли він, захищаючи на волу від стріл, зинацько схопив її за плечі і притиснув до грудей. То нарешті спливло перед очима її розгублене личко, коли вона у поспіху прив'язувала до саквів свою торбинку. Коли б хто-небудь міг у цю мить побачити його збоку, то помітив би на його обличчі задумливу усмішку, яка то з'являлася і ясніла, то поволю кривалася холодною тінню, але не зникала зовсім. Янка стояла перед ним, мов жива, і він бачив її темні, зі скринками очі, пушисті коси, Чув її дзвінки голос, що саме, як і у хлопців, ламався і іноді ставав грудним мелодійним. Врешті він струснув головою, мов хотів відігнати від себе набридливе марево, і вдарив коня ногами. Но від Києва до Білгорода двадцять верстов. І цей шлях Добриня подолав якось непомітно і швидко, бо був він добре вторований монгольською кіннотою та ногами полонеників. Подекути край дороги лежали трупи тих, хто пристав, і кого нападники добили своїми дерев'яними довбешками, шакпарами. Коли він наближався, від трупів нехотя піднімалося в небо вороння. На серці ставало важко. Як і чим зустріне його калиновий кут? Ще здалеку, їдучи полем, почув, як у Білгороді дзвонили до обідні. Побачив золоті хрести церкви високі земляні вали і потемнілі дубові заборола на ньому. Ворота були зачинені. Нажахані несподіваним нападом монголів, білгородці стояли на надбрамній вежі і мовчки дивилися на одинокого вершника. «Хто такий? Звідки і куди їдеш?» запитали його, коли він наблизився. «Що чути про монголів? Ворота відчиняти?» Заїздити в Білгород Добриня намір не мав. Хотів якомога швидше добратися додому. Повідомивши білгородців, що у Києві тихо, що Менгу хан відійшов зі своїми туменами за Дніпро, запитав, куди досягли мунгали, калиновий кут спалили чи ні. Білгородці не знали цього. Полональники з того краю вели, та хтосно з яких сіл, бо їх же там багато, і некращі, і мутижир, Ясногород, і Музичі, і Княжичі, і Жорнівка, і Калиновий Кут, і Личанка, і Звенигород, побачиш сам. Примітка. Звенигород тепер село Звонкове. Білгород на половині путі від Києва до Калинового Кута. Але друга половина здалася Добрині значно довшою, хоча він тепер і підганяв притомленого коня ще, не доїжджаючи до Жорнівки, і княжич побачив, що вони спалені. Вітер порозносив попіл, і довкола лежали чорні сніги, пахло гаром, над згарищами кружляли вороння. Добриня аж сп'яні від того смороду чаду, і їхав сам не свій. Чим ближче було додому, тим важче тягар налягав йому на серце. Коли б не присипаний снігом бір... Він давно уже побачив би коленовий кут, бо ж від нього до жарнівки лише дві чи три верстви, та ліс стояв довкола, мов стіна, не проглянути. Ще з лісової дороги йому в вічі сяйнули позолочені хрести Лисівського монастиря. Серце забилося частіше, швидше, конико, швидше. А коли виїхав з лісу на широку поляну, що високим пагоробом обривалася над Ірпінем, з рудей вирвався радісний стогін клекіт. На тому боці, за широкою, приметеною снігом ірпінською заплавою, темніли знайомі хатини. З димарів піднімалися в небо сизо-бурі перед вечірні дими. Калиновий кут стояв цілий-цілісінький і варив вечерю. Добриня зупинив коня. Перед ним, як на долоні, лежало рідне село. Скільки разів у безсонні зимові ночі уявлялося воно йому, як рвалася до нього його душа, і тепер він вдома, вдома, швидше ж туди, швидше. Монастир не заїхав, поминув, поспішав. Накатана санна дорога через Ірпінь та Луг вивела його на широкий берег, а звідти – до Ракитного озера, де на льоду біля полонки, яка жінка прала хустя. Біля неї вешталося... Невеличке хлоп'я, у кудлатій етій шапці, насунуті на самі очі. Жінка підвела на мить закутану бомняною хусткою голову, глянула на вершника, що наближався до неї, і знову схилилася над ополонкою. «Добрий вечір!» — привітався Добриня, спинивши коня. «Чи я будеш, молодице? Як тебе звати?» Почувши його голос, жінка враз стрепінулася, випросталася. Мокра сорочка вислизнула з її рук. Ой, вихопився в неї з грудей дивний вигук, чи то зачудування, чи радощів, чи болю. Ну, чого злякалася? Я добриня із роду сечів, чула, а ти чи я? Жінка схопилася за серце, ще раз зойкнула і поволі почала сідати на темний залитий водою лід. З її зблідлих уст раптом зірвався болісний зойк. «Добрини! Добрику!» – той голос змусив Добриню птахом злетіти з коня і підхопити майже знепритомню жінку. «Мелана, ти?» – він підняв її і повернув обличчям до світла. Дивився на неї страшенно вражений. «Я, Добрику, я!» – жіночий голос здригнувся і затих, з очей бризнули сльози.